وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اعاذني الله واياكم من النار اخرج ابو نعيم في حلية الاولياء من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه anasimulia abu nu'aimi katika hilya tul auliyaa hadithi ambayo anaipokea sahaba wa mtume Anas ibn malik radhiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ifaalul khair taharakum fanyeni khairi katika masiku yenu yote fanyeni khairi katika miezi yenu yote fanyeni khairi katika miaka yenu yote wataarudhu li nafahat rahmatillahi subhanahu Ifaalul khayra taharukum Fanyeni kheri katika masiku yote Fanyeni kheri katika miezi yenu yote Fanyeni kheri katika miaka yenu yote wataharadhu lanafahat rahmatillahi subhanahu wa ta'ala najidhirisheni jiingizeni katika vile vipeo vya Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lillahi nafahat min rahmatihi Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana vipeo Allah jalla jalalu ana vipeo anatoa kuwapa waja wake katika zile rehema zake wasallallahu na muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala aystura awratikum ayhfaadhi aibuzenu muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala katika yale makungufu yenu katika zile hebu zenu Allah awe ni mwenye kuzihifadhi kadhalika vile vile muombeeni Allah wa ayu'mina rawatikum vile vile akupeni amani kutokana na nafaza yenu Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu tuelewe katika masiku kuzunguka kwake na katika miaka kuzunguka kwake na katika miezi kuzunguka kwake Allah subhanahu wa ta'ala law nafahatun yeye Allah ana vipeo mirhamatihi katika rehma zake yusibu biha amayasha'u min, min ibadihi Allah huwapatisha katika hivyo vipeo hawatakao katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kuna waja wengine wanakoseheshwa vipeo hivyo kuna waja wengine hawawezi wakafidiriki vipeo hivyo lakini Allah huwapa waja wake wengine vipeo hivyo katika wale ambao wanawataka na hii ni kwa hikma yake Allah Subhanahu wa taala la yusalu amma yaf'al Wahum yus'alun yeye Allah haulizi kutokana na yale ambayo wanawafanya wahum yus'alun viumbe wao watakuwa ni wenye kuulizwa kutokana matendo ambayo wao wanayofanya yeye Allah haaulizwi kwa nini awe na kwa nini wengine akawa ni mwenye kuakosesha ndugu zangu tuelewe sisi tupu katika mwenye zo shaban na Shabani vile vile ni katika vipeo vya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao mwezi huu unamalizika lakini ikimalizika mwezi huu tayari kuna mwezi wa Ramadhani unakuja ambao huo ni katika miezi ambayo ilikuwa ni mikubwa sana ni katika mwezi ambayo ilikuwa ni mtukufu sana kila mmoja wetu ajiandaye na, na mwezi huo kila mmoja wetu na afanye maandalizi ya kusafisha moyo wake ya kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na makosa ambayo yeye alikuwa amyafanya kadhalika vile vile kuilea nafsi yake katika uchaji kuilea nafsi yake katika kuhakikisha kwamba nafsi yake hiyo itakuwa na spiritual power itakuwa ina nguvu ya kiroho ya kuweza kujielekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema idha dakhala ramadhan inapoingia ramadhan futihati abwabul janna milango ya pepo ufunguliwa wa khuliqa abwaabu na lafiyadheele milango ya moto huwa inafungwa wasilsilat shayatini na mashaitani huwa wanafungwa minyororo kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapa bishara njema wa zake Kadhalikifile ka vile inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawahimiza maswaba zake kadhalika vile vile inaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka tayari wale maswaba zake wawe katika hali ambayo ya kukabili mwezi wa Ramadhani kwa kufanya mambo ambayo yalikuwa ya utii na ndiyo maana ahli alilm wanasema faddala Allahu azza wajalla Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani ala sa'ir shuhuri juu ya baki ya miezi mengineo ambayo yaliokuwa imebakia miezi moja kwa sababu miezi yote ni miezi kumi na miezi hiyo mbili kuna miezi minne mitukufu lakini katika miezi yote hiyo uliokuwa mtukufu wao ni mwezi wa Ramadhani Allah ameufadhilisha mwezi wa Ramadhani Baki ya miezi mengineyo ambayo ilikuwa imebakiya haythu sharrafahu biinzali l'Qur'ani. kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameupa sharafu mwezi huu wa ramadhani kwa kule kuiteremsha qur'ani ndani ya mwezi wa ramadhani wa khassahu bifaridata na Allah kaukhusisha mwezi wa ramadhani kwa kufungwa tafuta katika miezi mbili ambao mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameufaradhisha ambao alikuwa meulazimisha mwezi huo kufungwa ndani yake utaukuta isipokuwa mwezi wa Ramadhani wajala hu mawsiman min khairi wal gufrani. na Allah akaufanya mwezi wa Ramadhani kuwa ni msimu miongoni mwa misimu ya khairi kwa hiyo ndugu zangu ni mwezi ambao wa ni mwezi ambao wa kujitahidi ni mwezi ambao wa mtu kuweka azma pale ambapo utakapofika basi yeye ajitahidi katika kujikurbisha kwa Allah kwa kuyafanya يا خيري كذلك فيلا فيل اجتتهي لجههكذا مع الله وقولت المسامحه الى الله ااويني من يمنه يغمسامي ذنبياتي ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وامسيات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشر ان محمدا العبد هو رسول اهل الحديث خصوصا واهل العلم عموما وقات ولปกوا كتولى امليز الحديث ايه اذا دخل رمضان فُتِحَت يعني اكو تو شدة ت فُتِحَت وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين ونسمع يخبر النبي مت صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم anatulia habari anahu idha jaa'a shahr ya kwamba unapokuja mwezi wa ramadhan futihat abwabul janna hakikatan wa ta'dhiman lihadha ash-shahr wa takrima mwezi wa ramadhani pana kuwa panafunguliwa milango ya pepo kiuhakika kabisa kadhalika vile vile huwa inafunguliwa milango hiyo ya pepo kwa ajili ya kutukuzwa huu mwezi kwa dalika kuheshimiwa huu mwezi wa linnasi, ala likabali ala taati na vilevile bila kuhimizwa watu katika kuelekea yale mambo ya kumtii Allah subhanahu wa taala kwa maana watu wanataka wajitahidi wafanye bidii katika kumuelekea Allah subhanahu wa taala katika kufunga mwezi huo katika kuhakikisha wao wanalipata ile lengo ambalo Allah subhanahu wa taala alikuwa amelisema la watu kufunga bale aliposema ya ayuwalladhina amanu enye ambao mlaamini kutiba alaykumusiyam kama kutiba laladhina min qablikum la'allakum tattaqun lengo ni kumcha allah kwa maana pefaradishwa juu yenu lakini lengo musiwe kwamba bali nalo lengo hilo msiwe kwamba nyinyi mnafunga adatan kidesturi bali mueni wenye kulisaka lengo kwa nini sisi tunafunga kwa nini sisi allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yetu funga la'allakum tattaqun alimpate nyenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sasa wewe wakati utakapoingia katika hiyo funga ramadhani hakikisha kwamba wewe unalisaka lengo la wewe kufunga unalisaka lengo la wewe kuingia katika ule msimu miongoni mwa msimu ya khairati nalo ni kumcha Allah nalo ni kutekeleza amri za Allah nalo ni kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika qala ahlul ilmi inda hadhihi al na kwa ajili hiyo ndio akasema ahlul ilmi mbele aya hii fahadhi aya hii ni aya dalati imejulisha aya hii ala anna ghayat alkubra min hadha asiyam husuli taqwallahi Allahi wa jalla inajulisha aya hii kwamba lengo kwa kubwa kutokana na kufunga huku, husulu takuwa Allahi wa jalla ni kupatikana takwa ya kumogopa allah subhanahu wa taala bifaili awamirihi wa jitina bi kwa kutekeleza zile amri zake wa allah subhanahu wa taala na kuacha makatazo yake kila ambapo Allah alipokuwa amekuamrisha wewe kuwa ni staru mbele kutekeleza amri yake Allah Subhanahu wa taala na kila pale ambapo Allah alipokuwa amekukataza basi kuwa ni mwenye kukatazika usiwe ni mwenye kulingia katazo hilo wewe ndiyo utakuwa unalipata lengo la kuwa wewe umefunga katika mwezi wa ramadhani na ndio maana akaendelea kusema fasaimu basi yule mfungaji ambaye lam yuhaqqiqi hadhil ghaya mfungaji ambaye alikuwa hakulipata hili leleno Eh, kwa maana hakupate yeye Inetakuwa kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndali ya mwezi wa ramadhani amefunga yeye lakini lam yuhaqiq hazi al-ghaya fi siyamih hajalihakiki lengo lake hajalihakiki Lile lengo ambalo linapatikana katika kule kufungwa kwake khasira thamarata huyu mtu anakuwa amekula hasara amelikosa liletunda tunda ambalo linapatikana katika kufunga huku nalo ni takwa Allahi jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala funga ambayo Allah ameifardhisha hajaifardhisha wala hajawekewa sheria Allah subhanahu wa ta'ala limujarrad lilimtina'a Ani at-ta'am wa sharabi wa shahwa. Allah hajaifardhisha funga kwa upeo tu wa mtu kujizulia na kula wa mtu na kunywa wa mtu kujizulia na kufanya shawa la Allah hajaifardhisha kwa lengo hilo bali Allah amekufardhishia wewe Kujizwilia na kula Kujizwilia na kunywa Kujizwilia na shawa lengo ulipate ambalo nitakuwallahi subhanahu wa ta'ala wewe ni uwe umepata kigezo uwe wewe umepata mafunzo pale ambapo unapokuwa na watu basi unamogopa allah subhanahu wa ta'ala na pale ambapo unapokuwa faragha peke yako unamogopa allah subhanahu wa ta'ala na pale ambapo unapokuwa umekabidhiwa amana basi unamogopa allah subhanahu wa ta'ala la'alakum tattaqun lengo mpate kumcha allah lam Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadha siyam, Allah hajawekea sheria funga hii ni mujarradi alimtinaa al ya wa sharab wa shawa. Allah hajawekea sheria funga hii kwa upeo tu wa mtu kujizulia na kula na kunywa na kuacha shawa. ndiyo ikawa kwamba huyu mtu kwamba tayari funga yake itakuwa imekubalika. Hali ya kuwa yeye anafunga lakini anasema uongo, hali ya kuwa yeye anafunga lakini anaangalia ya, ya haram, hali ya kuwa yeye amefunga lakini anapoteza wake katika mabao anapoteza muda wake katika vikao anapoteza muda wake katika haya na yale katika mambo ya lagha la funga haiko hivyo walidhika qala nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili hiyo akasema mtume wako muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadith abi hunaira radhiyallahu anhu alladhi rawahu alimamu al-bukhari fi sahihihi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mal lam yada qaula zuur wal amala bihi falesa lillahi hajatun fi ayda taamuhu wa sharabuhu mtu yote ambaye alikuwa hakuacha kauli za uongo katika kufunga kwake na akawa anazifanyia kazi kaulizo za uongo basi Allah anahaja ya kule kuwacha, kula kwake na kunywa kwake itakuwa huyo mtu ameshinda na njaa bure itakuwa huyo mtu ameshinda na kiuboore kwa sababu yeye hakulifikia, ile lengo ambalo linotakiwa na ndio maana as-salafu saleh wao walikuwa eh, mwezi huu wa ramadhani kwa wao fahadha sharu inda salafina saleh mwezi huu wa ramadhani mbele ya wale wema ambao walokuwa wametangulia laysa shahr an mwezi wa kulala wa walaysa shahrul kasal wala laquwa mwezi wa uvivu, walaysa shahrul amath wa la haquwa mwezi wa mchezo mchezo bali wao walijitahidi walihakikisha wanafanya mambo ambayo ya kujikurbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wakaufanikisha mwezi wa Ramadhani na mpaka wakaweza kuyachuma yale ambayo yanapatikana katika mwezi wa Ramadhani qala jabir ibn abdillah Allahu anhu anasema jabir ibn abdillah Allahu anhu idha sumta utakapo Ewe a muslim faliyasum samauka basi vile vile masikio yako yao yamefunga wabasaruka na macho yako vile vile yao yamefunga walisanuka na ulimi wako vile vile uo umefunga alilkadhibi walmaazimi Uwe umefunga ulimi wako kutokana na kusema uongo uwe usikifu wako masikio yako yao yamefunga masikio macho yako yao yamefunga alilmaazimi kutokana na yale ambayo yalokuwa madhambi kutokana na yale ambayo mtu atamwingiza katika kupata madhambi ulimi wako uwe umefunga masikio yako nayo mefunga macho yako nayo yamefunga macho yako ya ni yenye kuangalia yali kwa haram maskeo yako yasiyeni kusikiliza mambo yali kwa haram ulimi wako usizungumze yale ambayo yenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala اذا صمتا utakapofunga e ndugu yangu muislam fal yasum samuka wa basaruka walizanuka anil kadhib wal ma'athimi hivi vyote vinatakikana kwamba vifunge usiyo kwamba wewe unasema umefunga lakini ulimi wako ukawa unazungumza ya uongo lakini ulimi wako ukawa unasengenya lakini macho yako yakawa naangalia mambo ambayo yokuwa ya haramu na huku mwenyewe unasema ah watu hawajui kama tuko katika mwezi wa ramadhani wanataka kutufungulisha tu wanataka kutuingiza katika mitiani tu la itaqillah muogope allah ikiwa yeye hajui wewe unajua ichunge funga yako wewe hey, ndugu yangu Kadhali kadhalika masikio yako yasionye kusikiliza yale ambayo yalikuwa ya haramu kwa sababu ukiwa umeendekeza macho yako ukayatii vile ambavyo wanapotaka kuangalia ikiwa utaendekeza masikio yako yakataka kusikiliza kile ambacho unataka kusikiliza ikiwa limi wako tuendekeza useme kile ambacho wewe unataka kuisema hapo utaifisidi funga yako e ndugu yangu mwislamu uchukua tombo hile eh ndugu yangu Muislam jitahidi pambana na nafsi yako kwa sababu nafsi kada yake ikiwa kwamba imezoea ulimi wake kusema kila ambacho anojisikia kusema ikiwa macho yake ameyazoesha kuona kila ambacho anojisikia kuona ikiwa masikio yake amnyazoesha kusikia kila ambacho asikia hutoweza na utakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya kwa hiyo Jabir ibn Abdillah anakupa mafunzo haya ndugu yangu Muislam ili ukiingia katika mwezi wako mwezi wako Ramadhani uingie katika hali ambayo ilokuwa ni nzuri kuwa ni mwenye kufunga kuwa ni mwenye kuwa katika hali ambayo ya vitu vyako vyote kuwa ni mwenye kumfunga kadhalika akaendelea Jabir akasema wada adhal na vile vile acha kumfanyia maudhi jirani yako kwa maana wewe upo katika funga acha kumfanyia maudhi jirani yako usimfanyie maudhi jirani yako kwa sababu jirani ni kiumbe ambaye alikuwa ni mzito sana jirani ni kiumbe ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam kila mara yeye alikuwa akiusiwa na Jibril kuhusiana na kumfanyia wema jirani. Sasa usija ukamfanyia maudhi jirani yako hata umuone yuko duni kiasi gani. Hata ukimuona yuko dhalili katika hali yoyote ile ambaye wewe no unaiona kwamba jirani yangu ni dhalili. na alaikum waqarun wa sakinah yawmasomika pawe juu yetu nyinyi katika ile siku ewe eh, ndugu yangu Muislam ya kufunga kwako na ile siku ambayo tayari kwamba unajisabu kwamba ugo ndani funga, basi papatikane utulivu na papatikane sakina uwe ni mtu mpole uwe ni mtu mtulivu uwe ni mtu ambaye wewe unaielea nafsi yako katika kuikandamiza kutokana na zile tabia ambazo zikokuwa zinatiribuka, katika tabia za hasira katika tabia ambazo zilizokuwa kuwa tabia ambazo Uislamu unaosoma vibaya basi waliyaku na wakarun wasakinatum, wa sakinatum basi iwe katika ile si kufunga kwako papatikane wakaron papatikane utulivu papatikane upole papatikane sakina katika ile siku ambayo wewe unayofunga wala tajal wala usijalie yauma fitrika wa yauma saumika sawaan, wala usija ukajalia siku ambayo wewe ulikuwa hujafunga na siku ya kufunga kwako hivi vitu vili vikawa sawa sawa usije ukafanya hivyo ukifanya hivyo funga yako itakuwa ina faida bora ukimbie tukatika miji ya islamu uende katika ya kafiri uende ukale kwa sababu siku ya kula kwako, na siko kufunga kwako lazima vitu hivi viwe tofauti ionekane hasa kwamba huyu mtu ameingia katika mwezi ambao wa kujikurudisha kwa allah subhanahu wa taala ndugu yangu wa islamu huu ni mwezi ambao wa mtu kila mmoja yeye kujitahidi katika ibada unapoingia mwezi wa ramadhani asifanye uzembe ikiwa yeye amefanya uzembe katika miezi iliyopita basi mwezi wa ramadhani asije akafanya seme kadhalika mwezi wa ramadhani ni mwezi vile vile wa kujitathmini kwa sababu wewe kabla ya ramadhani hii ambayo itakokuja ulikisha kuiingia ramadhani ambayo iliyokusha kupita je ramadhani iliyopita wewe ulifanya mapungufu yapi ulisoma qur'an ukahitimisha na hitima ulizipata ngapi ni mwezi ambao wa kujitathmini vile vile kwamba ramadhani iliyopita qur'ani sikuhitimisha au nilipata hitima chache sana na sio lengo langu sasa mwezi huu wa ramadhani utakokuja naika azma hasa ya kuwa ni mwenye kusoma Qur'ani kwa wingi kadhalika vile vile itafmini katika ramadhani iliyopita ulihudhuria tarawehe ngapi ewe ndugu yangu muislamu jeu kuna siku ulifanya uzembe ukaoje kuhudhuria tarawehe, sasa jiambie katika ramadhani ambayo utakaoingia uzembe ule usije ukapatikana tena kadhalika vile vile katika mambo ya khairati ambayo wewe uliyakusudia uyafanye katika ramadhani iliyopita lakini pakatokezie utohali pakatokezie uzembe huna ule basi jiambie ramadhani ya kuja iwe uzembe ule haupatikani lakini vile vile itathmini kwa ramadhani iliyopita na hii miezi ilo mpaka hii ramadhani ambayo nakuudia no kuingia mimi je yeah kiwango changu cha elimu kimeongezeka au kiwango cha elimu changu mimi kiko pale pale mimi nilikuwa sijui kusoma Qur'ani katika Ramadhani iliyopita je Ramadhani hii ambayo natakaingia kusoma Qur'ani najua, je Ramadhani hii ambayo natakaingia Ramadhani ile iliyopita mimi nilikuwa sijui hata tafsira Qur'ani neno kwa neno je Ramadhani hii itakaoingia tayari nimepisha nimekushakupiga refuli ya kuweza kujua tafsira neno kwa neno Ramadhani ile iliyopita mimi nilisema ikimalizika Ramadhani nitaanza kusoma nitaanza kuhifadhi japo hadithi 40 katika kitabu na ninawilia je yeah. tokea Ramadhani ile mpaka Ramadhani hii nimefikia wapi lakini vile vile ni jambo la kujitathmini vile vile kwa wale ambao wanaishi majumbani tunamke wake kwa ramadhani ya mwaka jana na kwa ramadhani hii tunaingia je yes, sisi tulikuwa tunaishi maisha gani kitu gani ambacho kwa tumekengeza katika maisha yetu upendo wetu ukoje maisha yetu yakoje je ye, mke wangu mapungufu gani ambayo ulikuwa umeyafanya ikiwa mimi kama ni msimamizi wenda na nyumba na nimearekebisha vipi mapungufu hayo kadhalika na yee mke awe ni mwanje kujitwa mume wangu kuna mapungufu haya na haya ameyafanya na nimearekebisha vipi kwa maana kila mmoja katika wale maisha ambao wanaishi Sawa ikiwa maisha ndani ya nyumba, sawa ikiwa maisha jirani, sawa ikiwa maisha ambayo wewe unaishi, lazima kila mwezi unapoondoka, urejeshe mwezi mfano wake ambao uliko umepita. Si upo mwezi wa Shabani wewe, unamaliza Shabani, basi ilikuwa mwezi wa Shabani unapoingia, ujitathmini kutoka Shabani hii mpaka Shabani ambayo ilikuwa umepita nyuma. Nini hapa katikati nimengeza mimi katika kupiga hatua mbele na nini mapungufu ambayo nilikwamefanya? Kadhalika mwezi wa Ramadhani vile vile ewe ndugu yangu Muislam. Hivi ndivyo ambao anavotekana Muislamu usiishi tu kama mnyama. usiishi tu ukaa unajiendea ovyo ovyo bali kaa uwe unajitathmini wa tilka alayamu ndawulha baina nnasi hayo ni masiku ambayo sisi tunazungusha baina ya watu sio kwamba Allah anazungusha bure bure sio kwamba Allah anapindisha bure bali wewe Muislamu ambaye uliokuwa umeletwa kwa malengo maalum hapa duniani kumtumikia Allah kusimamia amri za Allah na kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa taala na uondoke haliakuwa kwamba wewe ume fanya jambo huko nyuma duniani basi ni kila siku inyopita kwa kwewe itathmini kila mwezi unyopita kwa kwewe jitathmini. kila mwaka unyopita kwa kwewe, kwewe itathmini utakuwa ni mwenye kufaulu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wasifatil ula wabiwaji alkarim Allah tuwafikishe katika kuyafanya mambo ya khairati Allah tuwafikishe katika kuendelea yale ambayo Allah anoyapenda na anoyaridhia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze nafsi zetu az ondoshie yale mapungufu ambayo yaliokuwa yamo katika nafsi zetu na zipengwe nguvu ambayo itakaokuwa itatusukuma nguvu hiyo katika kuyatenda mambo ya khairati. Tunamwomba Allah Subhanahu wa taala atutengeneze sisi wanaume, tueni wasimamizi bora katika majumba yetu. Kadhalika tunamwomba Allah awatengeneze wake zetu, awatengeneze mama zetu, awatengeneze dada zetu, awatengeneze ndugu zetu wa kike wao vile vile, wasimamie majumba yao katika ile sehemu yao ambayo Allah alikuwa amwateulia katika hali ambayo ku nzuri Allah vile vile atufuku fahamu za kuweza kufahamu sheria yake ya Allah subhanahu wa ta'ala na aturuzuku ikhlasi katika kusimamia sheria yake ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshe duniani muda wetu ukifika hali ya kuwa ametusamehe na hali ya kuwa ameturidhia na hali ya kuwa kutuingiza katika pepo yake innahu waliy dhalika walqadiru alayhi kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu ana yake mwingine anauguliwa mwingine ana tatizo hili mwingine ana tatizo lile mwingine ana hali ambayo anajua kitatukali hii mimi nitatulizana mwingine anajua kwamba mimi kitokazea hali fulani hali fulani Allah tunakuomba kila mmoja unajua shida yake kila mmoja unajua matatizo yake tunakuomba ndani wakati huo ufanye kuwa ni wakati ambao wenye kujibiwa dua Allah tunakuomba kila mmoja itatulie shida yake mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi na iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah iwe ni سبابك تعبودي وewe Allah iwe ni sababu ya kuabudia wewe Allah iwe ni sababu kuabudia wewe Allah isile kwamba iwe dhidi yako wewe Allah usijalie ikawa ni dhidi yako wewe Allahumma kullana wala taqul alaina wazidna wala tanqusna wa اعداء القديم ودمر اعداءنا وعداء القديم اي الله تنقومب nchi yetu hii ikilinganishwa na nchi nyingine kwamba amani inapatikana ilinde neema hii ambayo tulikuwa tuko nayo ya rabbul alamin ilinde neema hii ambayo tulikuwa tuko nayo ya rabbul alamin Hususu wa kipindi ambacho tunachokiendea mbele hapo ya rabbi ilinde amani hii ya rabbi ilinde amani hii na watengeneze viongozi wetu wawe kwamba wenye kusimama katika uadilifu wawe ni wenye kusimama katika haki wawe ni wenye kusimama katika kutekelezea wale ambao wanaongoza yale ambayo yalikuwa ya sawa ambayo wewe allah unahari ndivia na wale ambao walokuwa si sawa ya rabia ondoshe kwa wao wabadilishe wawe ni viongozi ambao walokuwa wema amin amin kumo ila salati Allah wa taslamu